لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى الله سبحانه وتعالى صلوات мира الله و Allahuvat binik Muhammed alejselatu vesselam učasnu poroču uz nego uzvete asabe se ljude koji slijede put ismi u sudnjega dana. <clears throat> ovaj naš, ako Bog da, posljednji ders u kojem govorimo o propisima hadža, hronološki gledajući, pojasnili smo propise boravka na Refatu, noćavanja na Muzdelifi, dolazak na Veliku Džemre, bacanje kamenčića. Spomenuli smo ukratko šta su to neke pohvalne radnje koje treba da se e, ispune prilikom bacanja kamenčića, pa smo rekli da je prije bacanja kamenčića lijepo prekun, prekinuti telbiju od, znači, stupanja u ihramske zabrane, pa sve do tada je lijepo učiti telbiju. Isto tako, rekli smo na velikom džemretu kada se bacaju kamenčići, lijepo je da meka bude s lijeve strane, da bude mina s desne strane. Rekli smo da je tuzveno bacati džemreta sa bilo koje strane. <clears throat> Donostite gbire svaki put kada čovjek uzmije kamen, Allahu ekber, Allahu ekber, to je isto tako sunnet. Dok ako bi čovjek zaboraviju ili namirno izostavio, nema nikakve sankcije, pošto je to samo pohvalno i lijepa stvar. <kuh> Onog prvog dana, rekli smo, čovjek imao raditi četiri stvari, jedna od te četiri stvari jeste bacanje kamenčića. Nakon bacanja kamenčića nema zaustavljanje, nema činjenja dovi. Za razliku, drugi dan, treći i četvrti, kada se bacaju kamenčići, prvo džemre dova drugo džemre dova i opet veliko džemre nakon velikog džemreta nema dovi znači svaki put nakon velikog džemreta nema dovi <clears throat> Reksmo da kamenčići ne treba biti veliki e, u veličini zrna graha ili kao neki lješnjak u toj znači veličini bi trebali da budu e, kamenčići koji se bacaju <clears throat> Reksmo da treba da kamenčići budu e, uzastopno bačeni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, da se ne pravi neke velike pauze. <kuh> u pitanju, dosta puta o Lema govori da li se može baciti bačen kamenčić. Znači, ako bi se desilo čovjek na iđe, nekoj već taj kamenčić bacio i do njega čovjek dođe, inša Allah, nema smetnje da se takav kamenčić ponovo baci, ali ako čovjek može da prije nešto dođe, dođe mrijeta na mini ili negdje drugo na muzdelfi, nabire kamenčiće, inša da je to bolje, ali... Može se desiti čovjek koji ima kamenčiće u ruci i ispadnu mu kamenčić nekoga gurnije, da se sagnije da uzmi sa zemlji jer tu dosta ima kamenčića, nema ništa u tome, inšala, spurno. Kada čovjek baca kamenčiće nije obavezno da bude pod abdestom, ali ako ima abdest lijepo je postupio. Rekli smo ako čovjek bude u nedoumici koliko je bacio, zato je najlepši kad bacimo kamenčić izgovod broj. Bismillah Allahu ekber 1. Allahu ekber 2. Allahu ekber 3. i tako. Alako bi čovjek bio u sumnji sam li bacio 4 ili 5, onda ćemo uzeti da smo 4. Jesmo 7 ili 6, bacili smo 6 i onda ćemo upotpuniti onoliko koliko koliko treba. Kada je u pitanju ovaj prvi dan, mi smo znači došli hronološki, bili smo na muzdelifi, noćili smo, klanjali smo sabah, dovili smo na muzdelifi i prije izlaska sunca smo krenuli prema džemretima, kada počnije mogućnost bacanja kamenčića imamo vjerodosti na hadisu kojima Allahoposlanik Ali se l'atul selam zabranio je, kaže ne bacajte kamenče prije izlaska sunca. Tako da, Allah najbolj iz ima stavova da se može bacati već od pola noći ili da se može bacati od nastupanja zori, ali u svakom slučaju ono što je najispravniji, najšto je bolji, već ako je čovjek klanjao sabah, dovio tamo dok dođi sunce će izići, tako da je to najispravnija i najbolja verzija, tako je radio Boži poslanik, a imamo s druge strani jasan hadis da je Boži poslanik zabranio bacanje Kamenčića prije izlaska sunca. <clears throat> Kada u pitanju prvi dan, rekli smo da, da početak je bacanja od izlaska sunca, ako se može baciti do povodnje, to je najbolje. Ako se može baciti do akšama, to je neka druga stepenca kao ispravno. je Dobro je, ako čovjek ne bi uspio stići iz nekih svojih razloga, može bacati i cijelu noć do nastupanja sabahskog, eh, sabahskog vremena. Znači, prvi dan, Dan Bajrama imamo u četiri stvari. Prvo govorimo o bacanju kamenčića. Treba baciti kamenčiće na veliko džemre, baca se sedam kamenčića, bacaju se od izlaska sunca do podni. To je najbolje vrijeme. Ako ne možemo stići to vrijeme od podnije do akšama, to je drugorazredno bolje vrijeme. Ne daj Bože ne možemo to stići iz nekih zdravstvenih razloga, gužda ili nečega, cijelu noć do, do sabaha, ako Bog da, vrijeme bacanja je kamenčića. Inšala biznilla. Isto tako treba znati da je dozvoljeno ako postoji potreba da neko za nekog baci Na Naprimjer, nama se ne može klaniti za drugog. Ali ako bi se desilo da je čovjek došao sa suprugom, ona se umeđu vremenu razbolila ili je tiško joj dolaziti, krupna možda žena ili ima problema sa s pritiskom i ne može odat ili ili neki opravdan razlog da čovjek dođe i baci za svoju suprugu, može ili da baci za nekoga iz grupe, nema smetnje. S tim što postoji problem... Jedan veliki problem, prvi dan nije problem, došlo imamo samo baciti jedno džemre, bacim za sebe sedam kamenčića, nakon toga u srcu nijetim, e ovo sad bacam za suprugu ili za nekog drugog. Ali je problem kada drugi dan, treći, četvrti, dođemo za nekog bacati. Pošto se prvi, drugi, treći, četvrti dan baca na tri džemreta. Prvo, malo, srednje pa veliko, to je znači par stotina metara, s druge strane policija ne da čovjeku da se vrati. Pa je, u osnovi trebalo da čovjek baci malo, srednje, veliko za sebe, pa da se vrati, pa da baci malo, srednje i veliko za nekog drugog. Ali je to izvjetno teško, izvodljivo, tako da to bi bilo bolje. Ako se može uratiti, ako bacamo za nekoga kamenče drugi, treći, četvrti dan, najbolje bi bilo baciti malo, srednje i veliko za sebe, pa napraviti veliki krug, pa početi za nekog bacati, znači, kao zamjena. Ali ako to ne može i ako policija i ovi koji organiziraju hađu ne dozvoljavaju povratak, onda će čovjek kada žudi na malu džemre prvo, bacit će prvo za sebe, pa će onda baciti za nekoga za koga baca. Pa će doći na srednji, prvo će baciti za sebe, pa za onoga za koga baca, pa će doći na veliku, bacit će za sebe, pa će baciti za onoga za koga baca. Dobro. Nakon toga, rekli smo, u tom danu treba uratiti četiri stvari. Baciti kamenčiće, iako, elhamdljala, spomenuli smo sve što bi trebalo znati oko kamenčića. Druga stvar jeste klanje kurbana. U većini slučajeva danas kurbani se kolju na način da čovjek uplati. Te uplatnice se prilože u velikoj jednoj savremenoj klaonici i tu se kolju u kurbani. Čovjek ima mogućnost da ode gledati klanje kurbana, pa čak i da i on zakolje svoj kurban, ali je to veliko opterećenje. U svakom slučaju... Rekli smo četiri stvari treba e, raditi u tom danu, bacanje Kamenčića, klanje Kurbana, brijanje kosi ili kraćenje kosi i tavaf eventualno ako nekom je nekomi ostao sai. <clears throat> Sunnet je prvo baciti kamenče, zatim zaklati kurban, potom obrijati glavu, a nakon toga obaviti talaf. Dok, znači, ako bi se ove tri prve stvari i promijenio redu slijed, Božim poslaniku su dolazili ljudi kada je stajao da daje ljudima fete, pa kaže, Allaho poslaniće, ti si uradio ovako, ali ja sam uradio ovo prvo, a ovo drugo. A ti si uradio ovo prvo, ovo drugo, kaže Boži poslanik, if alwola harađ, nema smetnje. Drugi dolazi i kaže, ja sam uradio prvo ovo, ovo drugo, nema smetnje. Što god mu je neko postavio pitanje u pogledu redoslijeda, poslanik je to odobrio. Ali ono što uradio poslanik jeste bacanje kamenčića, klanje kurbana, brijanje kose i odlazak na tavav. To je taj neki sunnet koji je najbolje ko može da se ispuni. Kada je u pitanju klanje kurbana, rekli smo, onaj kojemu temet je, koji je obavio umru i osmog dana je zanijetio hađ, znači on obavezno mora klati kurban. Oko toga znači nima polemiki. Onaj čovjek koji obavlja obavljao i umru zajedno, on je bio u iramskim zabranom cijelo vrijeme u Meki, i on mora klati kurban, dok onaj čovjek koji obavlja samo hađ, Mufrid, on ne mora klati kurban. Znači, kada je u pitanju taj dan, kamen kamenče, koljemo kurban. Insan koji je bio obavio umru pa je skidao ihrame i osmog dana Zulhidžeta je ušao ponovo u ihramske zabrane, on mora zakljati kurban. Onaj čovjek koji je samikata nijetio umru i hađ zajedno da će obavljati, kada je došao u Meku, obavio je tavaf i čekao je dana refata u ihrama i on mora zaklati kurban, dok insan koji je došao samo na hađ, Takav insan nije obavezan da zakolji kurban. Takav insan nije obavezan da zakolji kurban, a ako to uradi dobrovoljno, to je njegova druga stvar. Kada je u pitanju klanje kurbana, kurban, njegovo vrijeme, najbolji dan u sedmici jeste petak, po konsenzu Islamsu čenjaka, najbolji dan u godini jeste kurban Bayram. Pa je Allah sve novatrala naredio svome umetu da kolju kurban u najboljim danu u godini, a to je kurban Bayram. Po mišljenju većini islamskoj činjaka, Kurban je dopušteno zaklati i 2 dana posle Bajrama, odnosno po nekim učinjacima i tri dana nakon Bajrama. Znači, inači, kod nas ubosti kad se kolju Kurbani, pitanje koliko dana se može klati Kurban, ja sam uviđenja i ovdje to je to še safet ispomenuo da tu stav šafijske pravne škole, Znači, prvi dan Bajrama i još tri dana do Akšama. Prvi dan Bajrama i još tri dana. Ali ako bi čovjek imao mogućnost i vremena, prvi dan ili još ona dva dana, ako u tim danima može zaklati, inšala dobro je postupio, ali ako čovjek bi radio sa dosta kurbana, ne može sve stići kurbane da zakolji, nema nikakve smetnji i da četvrti dan bajrama kolje kurbane sve do akšama, do zalaska do zalaska sunca. Kada su u pitanju da li se može konzumirati meso kurbana, onaj koje je bio mu temetija, Znači i onaj koji je bio umru zajedno jađuvalju, oni mogu od svog kurbana da konzumiraju nešto mesa e, ako imaju po priliku i mogućnost za to dobiju. Što se tiče kurbana koji se zakolju kao e, iskup za prekršaj, čovjek je nešto prekršio, pa iskup je kurban, to meso se, to meso se ne jede od strane osobe koja je, koja je to zaklala. Pohvalno je ako može stići čovjeku i na hađu da lično zakolje kurban, a rekli smo u današnje vrijeme da većina tih kurbana se zakolje u toj jednoj velikoj savremenoj klaonici za kurbane. Nekada prije, ne znam da li koliko, 20, 30, 40 godina, stotine i hiljede kurbana bi se na mini zakolje i tu bi se ostavilo, pa bi ljudi dolazili, uzimali, nosili, vješali mesa, zato čak neki kažu e jamu tešerik, 3 dana nakon Bajrama se su izvali zbog toga što su ljudi uzimali meso i vješali ga nakopo po, po drveću da se ono malo osuši. Pa je onda to bilo i podležno za, za bolešćuge i svašta nešto. Tako da država je dole uložila mnogo sredstava, napravlja jedna velika savrana klaunica, kurban se kolju, stavljaju se u hladnjače i onda tokom cijele godine se dijeli znači, i po siromašnim zemljama i svugdje negdje, tako da je iskoristivost mnogo, mnogo, mnogo veća. <hlasenji> Kada u pitanju, čovjek je ošao na hađ i on će dole klati zato što kolje kurban, onaj hađijski kurban u smislu, zato što je obavljao hađemu temetiju, da li on treba i kod kuće klati kurban, nije obavezan. Znači onaj, hađ, onaj kurban koji kol je kolje u Mekitu je inšala dovoljno, e ako bi čovjek rekao ja ću ostaviti nekoga iza mene da ubosnim iza koji ili negdje drugo da zakonje iza kurban, on nije, nije pogriješio. Ali da li mu je obaveza, nije mu obavezan. Ako čovjek je od ove dvije vrste hadža, gdje se mora zaklati kurban, mutemetja i karin, kaže ja moram zakako ali nemam para, kao što se znalo studentima nekada 10 i šać, al nemaš da obiš onda odlaže šanu kaže u Kur'anu e, f3 fe, fe, fil hadži wa sab'atin idza rajatum, tilka šatun kamila. Ne može čovjek zaklati kurban, a obavio temetu hađ, nima para, onda takav čovjek posti tri dana. 3 dana dok je umeki i 7 dana kad se vrati 10 dana i to je iskup znači za taj kurban kojeg treba zaklati. Odmah prvo pitanje koji se namičuje to je otkad postiti te dane. Od momenta kada uđe uh, na, na mikatu u propise i hrama, znači on ima vremena da posti ta 3 dana. Zato su učenjaci kazali i na refatu takav insan može postiti. Čak... Dani Tešrika, posle Bajrama ta tri dana boravka na mini sezovu Dani Tešrika, oni u osnovi cene posti. Ali takva osoba koja nije zakljala kurban može u ta tri dana isto da posti. Samo ona. Jer u drugim hadismanju je došao Boži poslanje kaže Dani Tešrika su dana jela i pića. Ali takva osoba koja je došla na hađ, bio je mu temetija, bio je karin, treba zakljati kurban, nema novca ili nije mogu naći kurban. U takvom slučaju će posti tri dana u Mekki i sedan kad se vrati kući. Ne mora postiti dan za danom kako stigni. Ako bi se desilo da nije uspio ispostiti dole tri dana, jer bio bolestan ili nije mogao vrućine, postiće kad dođe kući sedam dana, eh, deset dana, dana. ali treba se potruditi. <clears throat> u svakom slučaju, znači, dani, eh, boravka na mini, znači, zovu se dani tešrika, u njima nije dobro postiti, osim čovjeku koji treba zaklati kurban, a ne može zaklati kurban, oni i u danima mogu da posti. <clears throat> Nakon toga, znači rekli smo četiri tvari se trebaju rata i dan, idemo bacali smo kamenče, govorili smo o svim propisima bacanja kamenčića. Klanje kurbana, završljamo propise klanja kurbana, nakon toga brijanje i kračenje kosi. Juče smo, kad smo govorili o tavafu, pasaju, govorili smo konkretno o brijanju i kračenju kosi. <clears throat> pa smo rekli da imamo tri vrste ljudi koje obavljaju hađ, onaj čovjek koji je temetu obavljao, on je prije dva, tri dana obavio, umru. Njemu je bilo dobro da skrati samo kosu kako bi baš sad za 2-3 dana imao šta da obrije. Dok čovjek koji obavljao hađi umru zajedno i koji obavljao samo hađi, oni do sada još ništa nisu brijali, oni sada prvi put idu kod brice ili će se brijati ili će kratiti kosu sa svim propisima koje smo juče i prekuće spominjali. Znači u danu bajrama radimo četiri stvari, bacamo kamenče na prvo džemre, to smo završili, koljemo korbane, to smo završili, brijemo glavu ili kratimo kosu, Pa smo rekli, u pogledu toga imamo dvije vrste ljudi, imamo ljude koji su prije nekoliko dana obavili umru, njima je bilo bolji da skrate kosu kako bi taj dan mogli opet nešto ili skratiti ili obrijati, a ovi drugi koji obavljaju samo hađ i hađ i umru zajedno, el qarin, oni znači tek tada prvi put e, briju se i samim tim brijanjem ljudi izlazi iz ihrama. To je znači veselje, to je pa, bajram na bajram. Jer ljudima, pogotovo nama koji nismo navikli, jednostavno hodanju u hramima je malo nezgodno i isprljamo se i spada nam i svašta nešto, ljudi jedno čekaju da iziđu iz hrama. Znači kada čovjek obrije kosu i kada baci kamenče, kada baci kamenče i obrije kosu, kurban se inšala u klaonici, on samim tim smije skiniti hrame, smije se namirisati, smije znači sve osim jedne stvari. Ne smije sa ženom intimno spavati i zato se to zove tehallul asgar, izlaženje, dijelimično izlaženje iz ihramskih zabrana. Treba još da odi je tavafit i saj, tada će potpuno izići svih zabrana. Znači, na dan Bajrama, ponavljam, ovo je mnogo bitno, imamo u rati četiri stvari. Imamo baciti kamence, če bacili smo i prvom. Zakrati kurban, to će raditi za nas klovonica, brijemo kosu ili kratimo i samim tim imamo pravo skinuti i hrame, obući svoju odjeću, namirisati se, istuširati se i samim tim nam je sve postalo dozveno osim ženi intimnog kontakta. Nakon toga idemo obaviti tavaf, ako hoćemo odmah, a vi posle možemo i odgodati dan ili Ali sve dok ne završimo taj tavaf, ne smijemo se približavati ženi. Ali je nama, kao u većini slučajeva s našeg govorno područja, ljudima je najbitnije da se riješi, da se riješi i hrama, da ne moraju brinuti o noktu, da ne mora brinuti o kapi, da ne moraju brinuti o mirisu, da ne mora brinuti o sapunu itd. Tako da, kada uradimo ove tri stvari znači mi izlazimo iz ihramskih zabrana idemo u hotel skidamo ihrame oblačimo svoju odjeću i od sunneta je prvog dana da se sve obavi da se odi na tavaf ja lično to ne radim u većim slučaju prvi dan je najveća gužva ali od sunneta jer Božji poslanik taj dan išao redosljedom znači bacio kamenčiće z, e, zaklao kurban oblio glavu i odma otišao u meku obavio tavaf, klanjao podni i vratio se na minu to je sunnet to je sunnet ali znači u tom danu doista bude velika guža a već čovjek dok dođe od muzdelife do, do mine već se dosta i nahoda tako da vidjet ćemo poslije propisje da se taj hađijski tavaf i saj mogu se odgoditi dva, tri dana dobro, znači ima dosta različitih stavova u pogledu čime se postiže to uh, dijelimično izlaženje iz hrama, neki sami kažu dok baciš kamenčiće ti, znači, te ihramske zabrane prestaju, neki kažu moraš urati i brijanje glavi, neki kažu moraš urati i kurban i sve, ali je ispravno inšala ove tri stvari, ako se uradi, znači, odnosno dvije mi stvari uradimo, zanašću urat neko treću, mi inšala biznila skidamo, e, sa, skidamo sa sebe ihrame i na nas se više ihramske zabrane ne odnose osim intimnog kontakta sa suprugom. Ovo je veoma bitna stvar da znamo znači kako se izlazi iz ihrama, iz zabrana, nakon bacanja kamenčića, nakon skračivanja ili brijanja kosi, mi imamo pravo hotel, obući odjeću, skinuti ihrame, namirisati se i tada idemo obavljati tavaf. Nakon tavafa, inša Allah, postaje dozvoljnom čovjeku sve što mu bilo zabranjeno u ihrama. Hadžijski tavaf. E, to je onaj tavaf koji najbitniji znači dio isto Hadža. Rekli smo da Hadž ima četiri Temelja četiri rukna, jedan od njih je arefat, jedan od njih je hađijski tavaf. hađijski tavaf. Nakon što je čovjek bacio kamenče, obrijao glavu, zaklao kurban, kreće u meku da obavi hađijski tavaf. <gled> hađijski tavaf je elementarni dio bez kojeg nima hađa. <gled> Što se tiče, sjećate se kad smo, ja mislim, prekući, ne juči, već prekući, juči smo govorili o saju, prekući smo govorili o propisima tavafa i govorili smo šta je obavezno, šta je pohvalno, šta je lijepo, svi propisi tavafa, onoga kad se dođe u Meku, takozvani pozdravni tavaf, isti su propisi ovog tavafa, isti, da ih ne ponavljam, osim dvije stvari, osim dvije stvari, kada smo rekli čovjek kada dolazi u Meku, prvo što će urati zove se tavaf, dolazni pozdravni tavaf, Tada će prvi 3, prva tri kruga će pokušati trčati ako nema gužvi i sedam krugova će biti otkriveno mu desno rame. Samo ta dva propisa ne važi za ovaj tavaf, sve ostalo važi. Znači kada dođemo raditi hađijski tavaf, nakon što smo bacili kamenčiće, obrijali glavu, zaklad kurban, nećemo otkrivati desno rame i nećemo prva tri kruga trčati. Sve ostalo što smo govorili od propisa, od obavezi, čak i sam Ši Safet je tu, znači rekao da je se o tome i prije govorilo, tako da se to nema nikakve potrebe spominjati. <hums> ovdje imamo znači samo razilažimo činjaka od kad se može početi obavljati tawaf, od kad se može taj hadijski tawaf obaviti, ali ako vidimo hronologiju reda kako je poslanik obavljao hadž, znači kinuje sa muzdelife negdje oko izlaska sunca, došao na na Džemreta, obrijao znači od muzdelife do Džemreta ima od 4 do 5 km. Opet od Džemreta dole do do, do Harema, ima ope 2 3 kilometra, tako da je došao Boži poslanik predpodni tako da Allah najbolje zna od izlaska sunca od izlaska sunca neki čak kaže od pola noći te arefatskin o muzdelivski noći može se činiti are, a, to bjare može se činiti hađijski tavav, ali svakako da je to bolje ostaviti do izlaska sunca do izlaska sunca nakon toga da čovjek počne obavljati tavav. <clears throat> A zadnji dan, znači kada se, dobro, prvi dan, neko kaže gužvaj nebija da tada obavljam prvi dan tavaf, do kada se može prolongirati? E, neki učenjaci kažu mora se obaviti u prva tri dana tešrika, neki su čak kazali do kraja mjeseca Zulhejđeta, a neki su rekli nima nikakvog ograničenja. U svakom slučaju, generalno naše hađije posle hađaja maksimalno, generalno, pogotovo iz Bosni Gori iz Evropi, možda nekada i ostanu desetak dana posle hađaja, naše hađije ostanu posle hađaja 4-5 dana, tako da e, nadamo se da u bilo kojim tom danu da obavi taj hađijski tawaf, oni su ispravno postupili. Odsunete da se obavi prvi dan Bajrama, Ali, znači, velike su gužve, pod par milijuna ljudi dođe u harem da tavafi, znači, velike su gužve, ja lično u većini slučaju preferiram drugih dan da obavljam tavaf. U svakom slučaju, znači, eh, od izlaska sunca na dan Bajrama može se početi tavafiti, iako je to teško teoretski stići, i ako Bog da do... Do, do povratka kući imamo vremena da to uradimo, čak vidjet ćete poslije ima pitanje, imat ćemo oprosni tavaf, ima ljudi koji hađijski tavaf odgode skroz do oprosnog tavafa i obavlj tavaf oprosni, al kaže ovo u srcu nije tim. i hađijski i oprosni, završi to i kući spoje ta dva tavafa <kuh> nakon završetka hađijskog tavafa, hađi je pomalno da se napije vode zemzem nakon znači što je čovjek obavljio tavaf Napije se vodi. Šijsafet nam kaže ovdje da nije zamiražen da je postanik poslanik nakon tavafa klanjao dva rekiata, ali generalno je pravilo da uvijek kada ide sedam krugo oko kiabi idu dva rekiata, tako da čovjek nakon hađijskog tavafa će klanjati dva rekiata. Čisto jedno pitanje, jer velik broj ljudi koji idu na hađe su žene, a žene vi znate da jednu mjesečnu imaju mjesečnicu, I Allah je da baš supruga Božeg poslanika iša da je kad je krila na dobila je mjesečnicu pa je njeim primjer primjer žene koja ide na Hadž da je Božeg poslaniku rekao radi sve što radi Ađi samo i tavaf činiti možeš biti na Refat može biti na Muzdelif može bacati kamenčiće možeš obavljati saj ali saj se ne može sam obavljati sve osim tavafa dobro to je generalno pravilo žena kad je na mikatu mjesečnicu ona mora zanijetiti ti čeka dok se okupa pa će nastaviti sa ostalim propisima ali imamo problem Žena je primjera radi na muzdelifi dobila mjesečnicu i sutra dan treba da radi tavaf, ona nije čista. I još tri dana nakon toga će biti u Meki i odošli njezina, njezina kompanija s kojima došla ide. Ona još se nije mogla očistiti nikako, teoretski žena u većini slučaja 6-7 dana bude u mjesečnici. Šta će takva žena uraditi? ispravno mišljenje da takva žena će čekati čekati i predpolazak će zaštititi se znači da, da kažemo od kapanja krvi i otići će obaviti će taj hadžijski tawaf uh, bez znači te pravni čistoći, jer nima za nju drugog rješenja, to je stav Ibnu Tejmije i velikog groja drugih islamskih čenjaka, iako ima učenjaka koji su bili kategorični, kažu, žena neće taj tavaf obavljati, znači čeka će i će se vratiti svoje države ponoga obaviti, što je sve isključivost velika, pa je ispravno mišljenje, ako bi žena dobila mjesečnicu prije nego što je tavafila hađijski tavaf i nije se očistila Dok je njezina kompanija ili organizator krenu kući, ona će prije što krenu kući zaštitići se od krvarinja i obavit će hađijski tavav. Ona u osnovi nakon toga ne treba ni obavljati oprosni tavav i može ići kući. Ona je inšala biznila obavila svoj hađ potpuno i ispravno jer prije toga je obavila sve druge stvari, ostaje samo još tavav eventualno isaj alsay se može obavljati inshallah bez čistoči pa još jednom podlaćemo znači ako bi se desilo da žena dobije mjesečnicu prije nego što je uradila hadžijski tavaf Ako će njena, njen organizator sjeti u meki 10-20 dana, neće sačeka i obavit će tavaf kada se očisti. Ali je slučaj problematičan, ako njen organizator nakon 3 dana ide ona se još nije okupala, ona će tada otići u takvu situaciju, u takvom stanju obaviti tavaf i njen tavaf je inšalav iznila ispravan. <hums> nakon, nakon što se obavi tavaf, opet se vraćamo na malo komplikovanu temu, nadam se da vam više nije komplikovana, ostaje nam ko treba da uradi sai. Ako je, znači, rekli smo, kada su dolazili u Meku, imali smo čovjeka koji obavlja samo hač. On kad je došao, ako je poslije tavafa, onog dolaznog, obavio saj, taj dan nakon tavafa, on je završio svoj hač totalno. Ako je bio od ljudi koji obavljaju Umru zajedno sa hađem i on imao priliku da nakon dolaznog tavafa obavi saj. Ako ga je uradio, on je nakon toga to, nakon ovog tavafa hađijskog sve završio. Ako nisu to uradili, kad su dolazili u Meku, oni sad nakon hađijskog tavafa moraju uraditi saj, onako kako smo spomenuli u propisima saja. Ako je obavljao odvojeno hađ i umru, takozvani mutemetir, on mora tog dana obaviti još jedan saj. Znači mutemetija ima dva saja, ima prvi sajsa umrum i na dan Bajrama on ima obaviti hadžijski hadžijski tavaf i nakon njega mora obaviti nakon njega mora obaviti sajs. Nadam se inšallah da je to, jeste nas ste svatili, al još ćemo jednom ponoviti. Znači u Toku Bajrama čovjek treba da baci kamenče na veliko Cemre, treba da obrije ili skrati kosu, treba da zakolje kurban, treba da uradi hadžijski tavaf. Kada je u pitanju sajs Ako je čovjek obavljao samo, samo hađ, to se zove Mufrid, kada je dolazio u Meku, on je obavio tavaf. Ako je nakon tavafa obavio isaj, on na taj dan Bajrama nima šta obavio, to obavio je tavaf i dovoljno je. Ako je čovjek koji obavlja zajedno i umru i hađ, el-qiran, kada je dolazio u Meku, ako je nakon tavafa obavio isaj, kada je obavio hađijski tavaf, on je završio sa hađem. Treća kategorija ljudi jesu onaj čovjek koje obavljaju hađi umru odvojeno. On je obavljio umru, ošišao se, skinuo i Na dan bajrama on mora obaviti tavaf i mora obaviti hađijski saj. To je stav većinskog dijela islamskih učenjaka. Nakon obavljenog saja i obavljenog tavafa, tada prestaju sve ihranske zabrane. Čovjek koji je dozvan intimni kontrast sa suprugom, a i sve druge stvari koje su bile zabranjene e, u ihramima. <kuh> Nakon toga, dobro naje vrijeme, inša Allah, <clears throat> Nakon što je čovjek obavio u tom prvom danu, to je zaista najteži dan. Ja mislim da se preko 20 km tog dana kobavi ko se prepješači. Nakon, tu, nakon što obavi e, Tavaf Isaj, od Suneta se čovjek vrati na minu. I da ostala tri dana provede na mini. Propis boravka na mini, inša Allah, bizna, jeste da ispravno je, ispravno stavi, to je stavi većini islamskoj život, da je to vađib. Ali se misli noći mini. Kad se kanđe boravat na mini, misli se noći mini. Čovjek može po danu, iako to nije sunnet. Božiji poslanik je nakon povratka iz Mekke otišao na minu i gore je boravio, odi na džemreta, baci džemreta i vrati se u šator. Tako je radio. Ali ako bi hađe atjeo da klanjao Mekke namaze, navjeć boravi na mini i tako sutra baci kamenče, cijeli dan bude u mini, on je ispravno postupio. Ali je sunnet da čovjek sve dane te švijeka provede na mini. Samini je siđe na mjesto gdje suđemreta pobaca i vrati se. Pa je te tri noći, odnosno dvije, a onda ima ona treća dobrovoljno kod hoće da ostaje, ispravan stav, Allah najbolje zna, jeste da je obaveza biti na mini. Obaveza je biti na mini. Hanefijskoj činjaci inače smatraju namjerno izostavljanje izbjegavanje pritvrđenih sunnijeta na hađu ružnim postupkom. A nefiski učenjaci smatraju da insan koji izostavi taj sunnet Božijeg poslanika, jer je poslanik sigurno bio na mini, da je ružno postupio. Oni kažu, jest, to je sunnet, ali ne treba hađija, kaže da izostavlja sunnete i oni su nazvali izostavljanje mini ružnim postupkom. Nažalost, kod nas velika većina hađija, samo im je dovoljno, im se kaže... Mina, boravak na mini je sunnet, po hanefijskom mesebu, dobro, odmah autonski nećemo ići. U Bosni ćemo poginj da klanjamo svaki dan sunnete, pogin zatim ćemo svaki dan možeš klanjati sunnete, svaki dan i pogin ću za njima. Jednom u životu možeš praktikovati boravak na mini sunnet, ne, ne, ne, u hotelu da pij, ispijam čajeve, to mi je draži i ljepši. Pa je čudan džel, džel je čudan, neznanje je najveći neprijatelj čovjeku. Znači čovjek je spreman saki dan klaniti sunnete i kad ne bi klanio sunnete, e, znači kad bi neko zaključio žene da ne sunnete, on bi svašta bi uradio. Jednom u životu dođeš na hađu i kažu sad je sunnet da budeš na mini, Ne, ne kaže, ako je sunnet nije obaveza, dok ostalni mezer bi kažu da je obaveza. A i sam hanefijski mezer kaže ko ostavi sunnet na hađu, ružno je postupio. Možda ne ima vezi što je ružno, što ima vezi, opet bolje mi da sam hotel da pijem čajeve, nego da budim, da budim na mini. A vjerujte, na mini su šatori, znači imate spužve, čilime, klimatizirani, toaleti, WC, sve živo znači da uživaš, da se odmoriš, ali jok, jok, znači čudu, neznanje je čudo. <kuh> pa znači, to je bio dan Bajrama. Obalismo tava, pa smo sajd, vratili smo se na minu. Nakon toga i slijedi 3 dana tešrika, tri dana boralka na mini. Allah džošanu u Kur'anu kaže: "Uzkurullaha fi ajamin ma'dudat, famen ta'jala fi youmayni fala isma lihi, ومن تاخر فلا isma lihi limen ittaqa." I Allah spomnite u danima određenim, a onome ko požuri, pa to učini u 2 dana, kaže, nije grije. Kao što nije grij, ni onome ko još ostane ako je bogobojazan znači namini se može biti još tri dana može se napustiti mina nakon dva dana to je taj tađir, požurivanje a može se ostati tri dana poslanik je ostao tri dana pa je sunnet namini ostati sve tri dana onaj ko hoće da nakon drugog dana napusti minu on kad baci džemreta mora iz mine izići prije akšama znači namini se boravi tri dana nakon bajrama može se mina napustiti nakon drugog dana Baci se kamenči nakon posljednje podine maza, ali se mora izmini mine izići prije akšama. Ako na zadesi zalazak sunca mi na mine, i sutrašnji dan. Osim u slučaju, mi tijeli izići, sjeli u autu, taksi, gužva, gužva, gužva, ili nismo mogli ići, desilo se nešto na putu i nismo ostali do, do akšama tada nismo, hajde da kažemo, griješni, možemo izići sa mine i ne moramo sutrašnji dan poboraviti na mini. Ponovo porjašnjavam vam, tu je sve rezimije ovih propisa. Nakon bajrama na mini se može boraviti tri dana. Može se mina napustiti nakon dva dana, drugi, prvi dan tešrika, drugi dan tešrika i treći dan tešrika, tek se džemreta baci nakon podnik. Znači prvi i drugi dan bacamo džemreta od podne i do akšama moramo napustiti minu ako hoćemo da krenimo nakon dva dana. A imamo verziju i to je potpunija i bolja verzija jer je to Sunet Božih poslanika da ostanemo tri dana na mini, trećeg dana se kamenči počnemo bacati od podne do akšama da završimo sa bacanjem kamenčića. Nadam se inša da sam vam to uspio rezimirati da ste to razumjeli.. Dobro. Rekli smo kada upitanje boravak na mini da je da je bitno boraviti noći mini. Bitno je da čovjek više od pola noći proboravi pa da mu se ta noć boravi da je proboravio na mini. Znači čovjek treba da boravi noći mini, ako ne boravi noći mini, pogotovo prvu i drugu po velikom rojslansku činjaka treba da zakolje kurban. Koliko minimalno treba da provede? Više od pola, više od pola noći. Tako da znači, evo šta nam kaže na kraju Ših, u svakom slučaju Hadja treba obavezno boraviti na mini prve dvije noći nakon Bajrama, a treću po želji. Ako pak na mini ne provede jednu ili obje večeri nakon Bajrama, u tom slučaju treba prinijeti žrtvu zbog učenjog pristupa. Znači, rekli smo Bajram, vraćamo se na minu. Imamo obavezne dvije noći, treća je dobrovoljna. Ako čovjek jednu ili dvije ove noći ne bi boravio na mini, tak kad treba po s ovom stavu da zakolji kurban kada u pitanju kada je u pitanju mina tu čovjek po cijeli dan samo sjedih nema nikakvi posebni propisa znači učenje Kur'ana zikr, m, naučni desovi od podni namaza i prvi, i prvi dan i drugi ovo prvi dan nakon bajrama prvi dan i drugi dan i treći dan vrijeme bacanja kamenčića nastupa od podni namaza do akšama Ako ne može stići do akşamom, da može i naveći, osim treći dan. Treći dan se mora završiti sa akşamom. <kuh> Dobro. Naci baca Hađije bacaju kamenčiće u nakon bajirama prvi dan, drugi dan i treći dan, svaki dan po 21 kamenčić. Prvog dana se baca samo veliko džemre, ono je zadnji. Drugi, prvi dan, drugi dan, treći dan e, dana tešlika baca se malo, srednji i veliko. Na svaku po sedam kamenčića u jednom danu 21, u drugom danu 21, u trećim danu 21, 63. I prvi dan 7, 70 kamenčića čovjek treba da pobaca u četiri dana. Prvi dan, dan Bajrama 7 i ostala da, tri dana teštika po 21, na svakom džemretu po 7. <hums> Rekli smo da Je bacanje kamenčića u ovim danima na Eid dan, u danu, prvi dan Bajrama rekli smo od izlaska sunca, a u drugom, prvom danu tešrika i drugom i trećem počinje od nastanka podne namaza, od nastanka podni namaza, a od suneta je otiš prvo baciti kamenčiće, pa se vratiti na minut i klanjati podne namaz. <kuh> rekli smo da je najbolje vrijeme ko može baciti u prvom i drugom danu od podne do akşam. Ako čovjek iz nekih razloga ne bi mogao, može cijelu noć do sabaha da baci kamenčiće, osim trećeg dana. Treći dan od poodnije do akšama se moraju baciti kamenčići. Čovjek prilikom odlaska na kamenčiće, sami tuneli, odlazak, mnogo je tu naroda, jedno od najbitnijih svojstava koja su ljudima potrebna na hađu, jeste sabur. Znači, vjerujte, Najviše što čovjeku treba na hađu jeste sabur. Jer su to velike mase ljudi na džemretima mnogo, na arefatu mnogo, u tavafu mnogo, na sajju mnogo ljudi. Neznanje, džehl, ovaj uči naglas, ovaj meni su ljudi znači zapniti kolicima, raskrvariti nogu, staniti naprs te gurnite. Nema šta se ne dešava. Znači tako da čovjeku na hađu najviše treba sabur najviše je treba savora <kuh> Hađija svakog dana može kad krini sa džemreta ima on e, sa Minid kad krini prije na ima on možda 2-3 km hodanja pored puta uvijek može naći taj 21 kamenčić i ako Bog da to baci <kuh> dobro prvi dan rekli smo na Bajram kad se bacaju kamenčići baci se samo 7 kamenčića na velku džemre i ide se Drug, prvi dan tešnika, drugi i treći, baca se na tri džemreta, prvu džemre bacimo, kako smo bacali veliko džemre, sklonimo se, jer između džemreta ima ne znam ilki stotinjak metara, sklonimo se desno i od sunneta je dovit. Dugo dovit, otprilike, sat vremena je dovio Boži poslanik. Pa bacamo srednje džemre, pa se opet sklonimo, pa dovimo, bacamo veliko džemre i nakon velikog džemreta rekli smo da se, da se ne upućuje dova <kuh> I zadnja stvar je, time i završavamo naše naše ove propise, oprosni tavaf. Znači, hajmo samo kratko da se vratimo. Bili smo na Refatu, poslije Akšama smo krenili na Muzdelifu. Na Muzdelifi smo stigli, klanjali smo Akšam i Acinu, spojeno i skraćeno sa jednim jezanom i dva ikameta. Noćili smo, klanjali smo Tavav u prvom namaskom vremenu. Sačeka smo predizlazak sunca, dovili smo na cijeloj Muzdelifi, pogotovo ko može da stani kod jednog malog mešćeda koji se zove Meš'arul Haram krećemo prema velikom džemretu jer na dan Bajrama se baca samo veliko džemre, bacimo veliko džemre sedam kamenčića, idemo brijemo glavu ili kratimo kosu, kurban će nam neko za nas zaklati, skidamo ih rame, sve nam je postalo dozvoljeno osim intimno kontakta sa ženama, idemo u meku, obavljamo hađ, obavljamo saj, ako ga trebamo obaviti, od koje smo vrsti, vraćamo se na minu. Na mini provodimo prvi dan, drugi dan, treći dan. Možemo nakon drugog dana otići, ako bacimo kamenčića i pri akşamama se djemo sami ne uđemo u meku. Svaki dan ćemo bacati tri đemreta, malo, srednji i veliko. Baca se po sedam kamenčića nakon prvog đemreta odvojimo se, klanja, dovimo. Nakon drugog đemreta odvojimo se, dovimo, nakon trećeg se vraćamo ponovo na minu. Treći dan, znači počinje se bacati kamenčić od podnje namaza do akšama. To je neko najljepše vrijeme. Ako i najveće bacimo, ispravno je. Treći dan od podnje do akšama bacamo kamenčiće. Borali smo tri dana, nakon toga silazimo u meku, ostavimo u meki koliko hoćemo, hoćemo kući. Više, znači sa bacanjem treći dan kamenčića, mi smo hač kao hač završili. Ostaje još jedan propisa, to se zove oprosni tavaf. Oprosni tavaf, Allah posljednji kaže u Erodersonu Hadisu, neka zadnju stvar koju uradite u Mekke bude oprosni tavaf. Što znači čovjek kada se jednostavno sprijem i završi sve, ode u Meku, obavi tavaf, dođe u autobus, na aerodrom i to je to. Oprosni tavaf. Većina <kuh> islamskoj činjaka smatra da je oprosni tavaf vađib. Što znači kada bi ga čovjek svjesno izostavio, treba da se iskupi kurbanom. Osim za jednu vrstu kategoriju osoba, to su žene u hajzu. Boži poslaniki u Radosun hadisu izuze u žene u hajzu, jer logično je žena, ako je u hajzu, da ona ne može ići u haren da obavlja tavaf. Rekli smo, žena može otići obaviti tavaf hađijski, jer je on rukn, bez njega nema hađa. Dok ovo je oprosni tavaf, on u jednu ruku, znači, nije vezan kao hađijski obrijed, ali je to je kao oprost od meki. Pa znači, zadnju stvar koju čovjek treba da uradi u meki jeste... Obavio je sve, klanio je dva, tri dana, bio je, spremio stvari, ode obavio i tavaf, stvari unese u autobus i ide. To je, znači, nešto rezimirano. Taj tavaf je po ispravnom mišljenju važiv, osim što ga ne moraju obaviti žene koje su e, u hajzu. Ono što je interesantno spomenuti, a to je, ako bi se desilo e, da čovjek obavio je tavaf oprosni i dođe i nastane kašljenje njenjegovim razlogom, Ljudi se dogovorili, hajmo obaviti tavaf, došte u hotel u 12 sati, idemo na aerodrom. I izgubio se neki hađija. I čekamo ga 3-4 sata, nije kašnjenje zbog nas, ne moramo ponavljati tavaf. Ili mi krenuli izići iz meke, sudar ili guža, ne možemo izići, ne, otkazan lijet ili ne znam nija. U svakom slučaju, ako kašnjenje nije pruzorkovano nama, nismo, o, nismo obavezni ponavljati taj tavaf. <clears throat> Kad u pitanju ovaj tavaf isto tako, oni prvi tri kruga nisu e, propisano da se trči, niti se otkriva desno rame. <kuh> može se desiti, ne bih želio da vas sad puno spunim, ali može se desiti, rekli smo da se hađijski tavaf ne mora obaviti prvi dan, ni drugi, ni treći. Može se desiti da ja neko kaže u gužve, neću dovoljno hađijski tavaf, odgodit ću ga kad krinim kući, kad krinim kući, obavim hađijski tavaf, ali ću njega ugrati dva tavafa, i hađijski i oprosni. Svakako, obavit ću poslije njega saj, idem u hotel idem kući. Tako da se može i ta verzija ugrati, iako hajde, kajmo, nije nešto mnogo pohvalna, ali je dozvoljena i ispravna, da čovjek odgodi hađijski tavaf do, po, o, do povratka kući, normalno ako neće, umek i mnogo dugo boraviti, i kad krene kući, da spoji namjere i nijete da oprosni tavaf i Hađijski tavaf čini zajedno. Nema smetnje nakon tavafa, jer smo rekli svaki put posle tavafa da se kanjaju dva rekjata i posle ovog oprosnog tavafa nema smetnje se kanjaju dva rekjata. Braću moja draga, od prilike, od prilike, to su neke najkrupnije stvari koje bi čovjek Hađija trebao da poznaje vezano za hač. Postoji još neke sitnice, dokazi, argumenti i ne znam nija šta sve e, u pogledu hađa i propisa hađa. Definitivno, ja sam evo nekoliko dana živio sa ovom knjigom Hađ i umra u Čeha Safeta. Definitivno, mnogo, mnogo, mnogo vrijedna knjiga. Savjetujem svakog onog ko planira ići na hađ i umru da dobro ovu knjigu iščita. Doista mnogo, mnogo korisna knjiga. E, Čovjek će sigurno, bez obzira da ja sam obavio dosta puta hač, obavio sam umru samo Allah zna koliko puta, ali sam našao toliko novi podataka, toliko novih sumnjeta, toliko novih hadisa koje nikad u životu nisam čuo u ovoj knjizi. Tako da moj savjet da svi koji planiraju ići na hač, da obavezno nabave knjigu oči Safeta hač i umra znamenja, odlike i propise. Molim Allah, anum, da ono što smo čuli bude koristno za nas, molim vas, Panu Atala, da nas počasti, da u što kraće roku, Posjetimo Meku i Medinu. Subhanak Allahumme Rebihamdi, keširin la ilah ilan se takfiru, ke tujbu i